Sa këshilla thot për të riun musliman që do të fejohet për hir të Allahut. Por problemet e dünyës nuk e lën të qet. A do të presë të zgjidhen këto probleme megjithëse i duken sikur nuk kanë fund? Apo ta hedh këtë hap të rëndësishëm që të jetë në rregull fetarist me gjithëse me 1000 dyshime në kokë. Islami ka përcaktuar një kufi minimal për pasurinë që duhet të ketë burri së familja e tij për të luftuar pushtet bashkëshortore apo jo. Zotër është përbleftë, kjo është një pytje Më shumë vend Që Preokupon Gjdo të ri dhe gjdo të re Që beson Allah në gjelalu dhe botën tjetër Ne muslimanët Obligohem në fënë ton Që të ruajmë në derin Ne muslimanët Obligohem në fënë ton Që Të bëjmë të gjitha shkashet dhe arsyet Që e largën një rjun Në një nga dy arsyet e humbjes ti Një ju nëse humbet, humbet për dy arshturjës, ka të tret, ose humbet për shkak të dëshimeve, iluzioneve, ignorancës, ose humbet për shkak të epsheve, knajsive, tekave dhe dëshirave. Këtë e në dy portat e humbjës. Për këtë arshturjët e ega me një Zotit Salosem Sharta, martesa është gjysma e besimit. Sëpse gjithë problemi që i vjen një ju të shkak të epsheve, i dëshirave, i tekave. Në momentin që një ju martohet me sh kam mill një kapitull të rëndësishëm, një derë të rrezikshme, për secilat për secilës burojn vetëm se sprova për njeriu. Pastaj mëhet kapitulli ose dera tjetër që është kërkimi i dituris, studimi, leximi,ulumtimi mbi Islamin, gjë që siguron njeriu të shpesë në Zotul Xhejelalul Uh, lumturinë e vërtet në këtë botë dhe në jetën e botës tjetër. Pejgamberi Zotit Sallallahu Alejhi Selam tu keqin se kjo është temë delikate. vet Sa e që shi shihet e tërin, të rinjë, i porosistë me këtë porosi, i amashar e shëbabi, me nisë të faamin ku mulba e të feljet e zëvët, o ju të rinjë, kësh i ka mundësit për jush për të martuar të martohet, dhe ne këtu dalim të kepyjtja e vlajtonë, kësh i ka mundësit për jush të martohet, të martohet. Shtë vërtetë se një një i të martohet, do të thotë se do të plëcojnë të sa këpush të minimale, në veten e tij të ket aftësitë, të ket fuqinë, të ket an, si më thon, fiziologjike të rregull, pa po anën ekonomike të rregull, sepse martesa është përgjegjësi. Ajo është mirësi, begati dhe mrekulli që e përjeton çdo njeri që Zoti ia ja bën kismet, por njëkohësisht në të njëjtën një një një kohë është dhe përgjegjësi. Se nëse deri sot njeriu s'ka pas përgjegjësi për veten e tij, sot përgjegjësia e tij dyfishohet. Nëse dhe i sot, nëse do t'ilë që për para Zotit, do t'i e për shëllohër i vetën për vetën tate, sot e tutja për gjithësia shtohet. Për t'ashtu e Zotit t'ot në kërën njërë ju e ledinë amenu, ku e më t'fusër këmë e një këmë nara, o i që këni besuar ruajnë i vetët tua ja dhe familje tua e nga zari gjenenë. Pra një i është e obliguar të ruajnë vetën edhe familjenë. Buri po edhe gruajnë një dhe keni për të dhënë llogari për atë që është në varçin tuaj. Kështu që burri, krye familjar i është përgjegjës për familjen e tij dhe do të japë llogari për të gjithë anëtarët e familjes. Po edhe gruaja është përgjegjëse. Pra, ajo se përjashtohet gruaja nga përgjegësitë, por nuk ka dyshim se burri ka më shumë përgjegjësi se gruaja. Atëherë, thot vllai, i ndëruar në pyetjen që ka bër thot, tani hallë të probleme ndoshta të punës tek sa i botë nuk kanë rezultat në njeriu. A duhet presit i mbaroj hallet apo të mbështetet zonat të martohet, pastaj rregullohen gjërat avash avash. Themi edhe disa gjëra vëllëzën që quhen kushtet minimale të një jete normale. Kto gjë, kjo gjë duhet realizuar, që do të thotë një vend strehim. Nuk thash të kesh në pronësi shtëpi, sepse ti mund të strehohesh duke pasme çera për shkak të për vend strahimit, për strahimin e jetës së siguruar. Ana ekonomike e jetës së siguruar, për shpenzimet që do të ketë familja. Nuk po themi ti jetë luks, as nuk po themi që ti jetë post luksit, por pa të paktën ti jetë një kufi që është për një jetë normale. Allahu thot në Kur'an, "U'ashiruhunna bil ma'ruf", qallon një jetë mirë me bashkëshortet tua. Dhe jeta e mirë është në sjelljen morale, edukatë, etj. Po është edhe në anën e dy një asë në anën ekonomike. A përvesht se nëse a i nuk është aty ku duhet ndoshta në anën ekonomike dhe gjenë një bashkëshorte, gjenë një grua e cila është mirë nga anën ekonomike dhe me e në vështë edhe botë se bepë që edha i mos dhvua e me mos këtë probleme, nuk ka si probleme. Për këtë arshtu e pejga meri thotë sësëlem, gruja martohet për katër arshtu e, njëri ju martohet për katër arsht Bukurin, kërgjend të gruja ti, pasurin, kërgjend të gruja ti, fisë mërin, ose kërgjend të gruja ti, fejn dhe bërë. Ta të gëmë njësasem, push mërtohet se pa fejn dhe besim, Allah u gjëndëgjërajë dhe të ja begatohet jetë. Mi borë e gani. Që më të mërtohet dhe për pasurin, qërë vërë njëta. Shëtë, shumë, aste më një po kërë edhe një sunim, masë të mërë dhe që të tuk, un, të gjithë të shka se të u në të rogë, a të rogë, që të të bëjtë? Që që gjithë mundohet? Dhe që gjithë të shka që të i përstatët, a si problemës ka fetarisht. Një i një që se nuk ka kushtet minimale të jetesis, unë nuk të të kshiloja, sepse nuk futet ke hadithi. Pe jamenisa se më këtët kusht ka mundësi, dhe mundësia është ka të shka që është minimale, dhe ka të shka që është mirë, dhe ka të për një jetë nërmane bashkëshortore të mirë dhe të hatëshme për vojtje për po mirë për tjëtje që se kësë i ka mësit do të thot që do të ri për martu jo në nuk themi që të ri dikush për martu po themi të shofi rastet që ti përshtatët halet dhe problemi që a i ka dhe si themi të ri në mështëllëman për martu jo atëherë Dhe ka për obligimë dhe për të dyrë të gjej një rast që i përstatët halët modelit të tisi, me thanë. Dhe ka pas shumë rastet që bëlezër musliman njën martuar, nuk i kanë pas ato kushtet, janë regullu punët mas martesës. Sëfse një ju nuk e të dinë se qëhar ka zotit fshehor për të. Rizkun e ka ndorë zotit gjëlejgjera prafurnizimin, në islam rizk, do të thotë furnizim, furnizimin e ka Allah u një në zhjallu undor. Për këta është ty i kanë thonë njënit, kanë shku, kanë pyrë, dikej, kanë thonë, në jam keq, nga gjendja e ekonomikë, kanë thonë, martohu. A me të përtejt është martua dhe i kanë hecë punët marë. Se ti ndoshtë të nuk e keja, shkutë si shdua të riskur, mirë për ndoshtë a gruja më të ake të riskur. Kështu që, dhe që ne pas sas te thjesht di në rastet tjera që nuk është të kan pas kusht të caktohet, ai ka hap zoti punën, i ka hap zoti rrugën, edhe janë le të çu punën. Kështu që ne jemi për ato që rinia muslimane duha të martohen. Sidomos kur është një rinjë e cila është aktive, një rinjë e cila është në përshkolla me studime, një rinjë e cila është në punë ku ka përziere me meshkujt me femra etj. etj. këshilla është të martohen. Sepse me shpres në Zotët Gjellegjedalu mu, do t'jen më të sigurët për sfidat, sprovat që i vind, qofë se janë të martuar. E normalisht të ditët të jam e sasrem, janë interesante në lidhë me këtë temë. Për shemblë, se një e profetit sasrem, nëse shëthot në njërit i kjur për jush, tek një femër diçka që i bon për shtypje, në njërë një ju, ma hënitët. Një në një moment, në njërinë së të të të t sot le të shkoj tek bashkëshortja e tij se do ta gjej le të shkoj tek bashkëshortja e tij se do ta gjej fars pra një zgjidhje sepse problemi e habsit e de ndonjëherë njeriu e huton ja hum vetvijen e njeriu ushqjelluar për agjrim që përse nuk i ka mundësit. E nëse i ka mundësit, është këshiluar për martes. Kështu që, ndoshta ja kemi thonë përgjigjen këti vlajt, a ka përcaktua islami ndë një kufi minimal, që kur ta rishë këtu, s'ka, vënda më thonë kufi minimal, sepse kufi një minimal ndryshon nga vendin në vend. Po pa, e pak ta, strehimi. Nuk mund të martohës dhe tu, Allah kësmet. Ha se... Strahimi për shpenzimet duhet të jenë të siguruara. Strahimi dhe shpenzimet